بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصadiq والامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زاهر دراغون господар koji nas je počastio Rasulullah sallallahu selam ve sellem salavat u njegovoj časnoj porodici vrlim ashabima i svima onima koji su živjeli i živi sa islamom u svojim srcima i sa služenjem umetu na svom umu do sunnjega dana Draga braćo i poštovane sestre na samom početku na samom početku čuvase da se setimo Fatiha i dobom rahmetli imama Buharići u hadijsku zbiru čitam. Želajem lilajem fatih. Kada čovjek zna da dragom gospodaru najdraže ono dijelo, kako nas je obavijestio Rasulullah u kojem jedan od nas ustraje, zbog toga je vrlo bitno da Uvijek nastojimo u svome životu biti ustrajni u je dobru kojeg činimo. I jedan od glavnih recepata za promjenu ne samo mlogi tvog života, nego promjena umeta i promjena muslimanske zajemce dolazi iz ustrajnosti. Bez obzira koliko se na početku neko dijelo čini malim, bez obzira koliko rezultati na početku nisu onoliki koliki bi mi voljeli da budu, Ako poslušamo Resulullaha sallallahu alihi wasallam i učinimo ono što najviše gospodar voli, ustraje, tada ćemo vidjeti da će rezultati doći. I groznica na koju onaj upozoravam, a protiv nje nema antibiotika, ona se mora znanjem potisnuti. To je groznica koja se zove brzi rezultat. Ljudi preko noć hoće da naprave rezultat. Mi moramo učiti iz svoje vjere da je vrlo bitno ustrajati. Vrlo bitno je biti predan u onome što insan radi i što je najbitnije. Treba biti svjestan da ovo što mi radimo nadamo se gospodaru i nadamo se njegovoj nagrad. U jednom od prvijih predavanja, previše od dvije godine, citirao sam hadis Rasulullah s.a.v. koji mi opet neumpao. Men ahja sunneti fa qad ahabbeni Onaj ko življava moj sunnet A sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je traženje znanja. Men ahya sunneti, onaj ko življava moj sunnet, faqad ahabbani, ta'usba mani boli. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Onaj ko meni boli, saznam čo je rajnetovi. I zato halka hadisa samo pokuša da soži sunnet. I ne da se veže za insana. I zato sremena na vrijeme. Stavno ćete vidjeti mlađe ljude, naše imame. Dolazi umjesto mene. Nemojte da vam to bude razlog da opadni broj. Oživimo sunnet Resulullaha s.a.w. tako što ćemo čitati njegove hadise. Razmišljati o njegovim hadisima. I te hadisa kao Bog da pretočiti u stavljnosti. Na samom početku ovaj, ovog večerašnjeg druženja poglavlje do kojeg smo došli nosi naslov Babu Ivatili imam i nisae o talimihim. Poglavlje savjetovanje i mama ženama i poučavanje žena Jedna od stvari koja na koju moram skrenuti pažnju a ja molim pogotovo naše mladiće i ovaj muški dio džemaata da obrati posebnu pažnju na ovo Kako vrijeme prolazi primijetili se jedan vrlo loš trend a to je uglavnom zato što našu svijest i naše identitete oblikuju u mediji i oni printani i oni elektronski žena se isključivo prikazuje kao štuprotni spol isključivo kao nešto za što se vežuje intim da ne koristim teže riječi znači ipak smo u džami pokušava se marginalizirati činjenica da je žena i mat, da je žena i kćerka da je žena i sestva da žena inana sve se svodi na jednu i vi ako gledate rijetko kada ćete vidjeti da se žena predstavlja u bilo kojem svjetlu onoliko koliko se predstavlja kao suprotan spol ili kao objekat jedna od opaznosti na koju moramo ukazati jeste da takvo posmatranje stvari narušava red najprije u nama samima a zatim i u društvu. Najveć ću samo jedan primjer. Oni koji su oženjeni znaju ga. I udate. Oni koji će se oženiti i udati, sad znači Ako si se oženio ili ako si se udala. Za onoga ako mi je samo žena, imat ćeš puno problema. Ako si se oženio, jel, i udao, udala. Za onu osobu koja te doživljava i na drugi način bit ćete lijepo življati. Kaže Hasan al-Basri, došao mu čovjek, pita ga, kaže, imam sina, hoću da ga oženim. Kaže, oženi ga sa onom djevojkom koja zna Allaha. Dolazi čovjek, kaže, imam čerku, hoću da je udam. Kaže, uda je za ono koji zna Allaha. Pa onda Hasan al-Basri ovo tumači kada je rekao za djevojku. Kaže, in ahabbaha ikremaha ako je zavoli kroz brat kroz životne situacije kaže on će je počastiti koliko god može. Wa inkariha ako je bude ako mu bude mrska tobe arab bude u situacijama vidi šta hova radi. Kaže znaj da ona koja ima takvalu u svom srcu neće poniziti. Tajta je da je ona i moja sestra. Ona je ako mu je rodla djete, to ona je, mati moje djece. Zbog toga je vrlo bitno da mi, muslimani i muslimanke, skrenemo pažnju na to da nije ovaj način prezentiranja odnosa između suprotnih spolova. Oni koji se sjećaju 96. godine. Kosa se na glavi diže čovjeku. Ovu nedelju. Od 96. su otvorili debatni klubove, pa hoću da debatuju o svem. Ono, za i protiv. To se zove u psihološkim procesima relativizacija. Šta radiš? Treba li poštovati babu ili mamu ili ne treba? Jel? Pa kožu ne treba, što? Što će ih poštovati? I onda argument je pa ne poštuju ni oni svoje rodine. Taj proces koji je otvoren, između ostalo, do te mjere morbidno završava 2010. da u nedelji ujutru 9 sati na televiziji, kad dječica gledaju crtane i filmove, oni govori argumentaciju zbog čega je homoseksualna zajednica marginalizirana, ugrožena, zbog čega zbog čega hoće da kinišu na društvo i još hoće da to argumentira. Ja vas molim, nije dovoljno biti čest, čestita. Mi smo svi na jednu lađe. Ako pustimo da oni koji su maloumnici među nama probuše taj vrod, svi ćemo zajedno po tom ono čemu nas Resulullah sallallahu alejhi ovde uči. Prva stvar, samo sami naslov poglavlja. Resulullah sallallahu odvaja svoje vrijeme i ide da poučava žene. Zašto? kaže Ulena. I to pogledajte danas. Kaže jedan alim ranije su nas tukle hladnim oružjem, sada su nas uzeli nježnim oružjem tuđ. Hladnim oružjem u smislu pravog oružja, a kaže nježnim oružjem u smislu ženi. Koriste ono što je Allah dao u nama, muškarcima, kao instinkt, kao strast, kao... koriste to da mi zaboravimo na ono što je bitno. A i one da zaboravimo. Resulullah s.a.v. nas uči, nemojte dozvoliti da vaše hanume, vaše sestre, vaše kćeri odgaja neko drugima. Resulullah im posvećuje vrijeme. I zbog toga sebi samom kaže, ma i vam, odzmi vremena ako treba. Odzmi vremena i posvijetce porodice. Jer znaje, ako se ti nisi njima posvijetio, oni koji tebi i tvojoj porodici žele je slo, znaje da su se oni posvijetili. I preko televizije, i preko medija, i kroz školu. Subhanallah. je curca, babo, ova moja prijateljca svaki put, kaže, kada kupuje cipale babo je kupi pet pari različitih boja. I djetetu to bude mjerilo stvar. Da se kupi pet različiti, pet istih cipjeva, samo različite boje. E sada zamijeste žensko djete koje ne raste s nekim kom objašnjava bitno, manje bitno, nebitno. Šta se može desiti u glavi? Resulullah s.a.l.a. posvećuje pažnju žene sada, kaže se da su mu žene došle i rekla Allaho poslaniće, ralebena alejke riđav, savladali nas muštarci, nema ona nemate nikada kod nas, uvijek si u njihovom društvu, naravno to je specifikum bio to vremena, jer je većina, ako pogledate period u Medini od hijdre Resulullah sallallahu alaihi salam, do njegovog preseljenja gotovo da nema trenutka mirovanja non stop jes Resulullah sallallahu alaihi salam U, onaj, u akciji, ili su ratovi, ili su pregovori, ili je pozivanje ili organiziranje društva subhanallah, čak imate, vi znate prenosi Abu Dawud, vjerodostojan je hadis Hazreti Omer kad je htio da odije na, na čabu da zijare ti Meku nakon oslobođenja Mekke, dolazi kod Rasulullaha, kaže, Allaho poslaniće dozvoli mi da odijem na čabu, toliko osoba veza imali kaže mu Rasulullah sallallahu alaihi sallam idi brate, i sjeti se nas u svojim dovam. Kaže Hazreti Omer, pa zar ja Omer praška da se sjetim tebe, jel? Allaho poslaniće. I zbog toga ovo što ima ovih dana, evo, hađe su alhamdulillah danas ja, mislim zadnji su krijele ovom avionom, što je, ove ikardove koje su bili, to je sunet Rasulullah. Došao je kod, jel, Omer kod Ebu Bekra koje Omer kod Rasulullah, kaže, sjeti nas u svojim dalama. Dakle, prva stvar, ono što je bitno jeste iz dvoji vrijeme, iz dvoji vrijeme, Izvoli vrijeme za svoju porodicu. Izvoli vrijeme za svoju majku. Izvoli vrijeme za svoju nanu. Izvoli vrijeme za svoju kćerku. Izvoli vrijeme za svoju sestru. Subhanallahu, dragi Allah me nije počastio s sestrom um po majci. Al kada gledate ljubav koju sestra osjeća prema brata, kažu da je to najveća među najvećim ljubavama koje postoje. Kaže oni koji študiraju kriminalistiku, možda ima ovdje ljudi, to sam odnijecu. Kaže najređi slučaj da neko nekoga ubije, jeste da sestra ubije rođenog Gotovo da ga njema. I zbog toga nama gospodar kaže budite braće i sestre, jel? Ne kaže nam budite očevi i je. jel? Naravno, naši eber da oni koji su stariji doživljavamo kao da su nam roditelji. Oni koji su mlađi kao da su nam djeca. Oni koji su naši vršnjaci 15-20 godina, gore do. Ovaj, da smo braće i sestre. Znači, posvijetiti vremena. Nemoj dozvoliti da ti i ja ne investiramo u ahiret svoje djece u ahiret svojih braće i sestara. To je najbolja investicija. Haddesena Suleiman ibn Harb, kaže iman Buharija, u sene do ovome kojeg je zabilježio, prenio nam je Suleiman ibn Harb, Kala, šobe. prenio nam je šobe, an ayyub Ejub od ayyuba, kale se mi otu ata od ata, kale se mi otu ibn Abbas, čuo sam ibn Abbas. Vi znate koji je ibn Abbas, znameniti učenjak Abdullah ibn Abbas, je je koji je Resulullah s.a.v. nazao Hibrul Umme. Onaj koji je učenja kumeta. Resulullah s.a. od njega se prenosi pogotovo vezano za hadise i vezano za tefsir. Resulullah s.a. E gledajte sad ovo. Svjedočim vjerovijesniku s.a. Svakome od nas će oni koji su nam najbliži svjedočiti. Najbolje meni i tebe znaju naši roditelji. Kada uđemo u brak znaju nas naši bračni drugoli. Kada dobijemo evlad, zna nas naša djeca. I zbog toga je vrlo bitno da u tim situacijama mi nikada ne dozvolimo sebi da nas djeca vidi u onome u čemu mi ne bi voljen da vidimo njih. Imaš ljudi da nas odgovaraju djecu da gledaju stvari koje su na televiziji loše. Djeca idu, idu u godinu. Zanimljiva je scena u jednoj kući onaj babo i mama gledaju normalnu televiziju a uvijek kad je loša scena ili kad je nešto lošo odmah prebace a prije nego što prebace svi sklone glavu familiarno sklone pogled i kaže dvoje troje djece jedno i jedno pet godina tak. kaže nek, bil kod nekoga u gostima i vidiš od jednom dvoje troje djece samo se okrenuše ovako a roditelji gledaju šta se dešava tam vidjeli od svojih roditelja kako se prema tome A ste oni su sjedok da su im roditelji rekli čuvaj pogled svoj Ne možeš da čuvat srce ako ne čuvaš ono što ti je prozor srca. Odakle je srce? Uši, vidi. Ako ne čuvaš to, onda ti u srce svašta uđe. I zbog toga, kad insan zikri, kad spominja lađu lašanu, najbitnija stvar je da ove ovaj natrublić se izbaci iz Evo, večera sa kogog da probaj. Probaj pijet minuta, govorite stafirullah, Allahu ekber, alhamdulillah, vidjet ćeš da hiljadu stvari koje je svoje prozore pustio unutra da te ne daju da se poslijediš. I to da čuvaj se svjedoka protiv sebi. Svjedok protiv nas je svako onaj prema kom smo mi pogriješili jer nismo učinili ono što nam je gospodar naredio da učinimo. Kaže razred Ibn Abbas svjedočim da je Resulullah sallallahu alihi wasallam ili je rekao a ta svjedočim da je Ibn Abbas rekao da svjedoči da je Resulullah i to je subhanallah, to je ljepota. Prije par dana jedan, jedan profesor nam govori, Zala Rahmetila, hap za jedno veliko vodje, autora Teđvida, hap za Ibrahima Trebinca, možda ste neki i vidjeli onaj tefsir, ova njegov, Teđvid što ima, Kamila Slajđića i njegovona onaj, Kaže, preselio je čovjek tamo možda 70. i 80. godina. Kaže, preselio je, a da u njegovoj kući nije bilo toaleta, nego je morao van izlaziti. Toliko je bio pod teretom, ali kaže drugi profesor, za njega priča, nikad profesor Ibrahim nije izašao, da nisi pomislio da je najbolji od jeveninca. Kad bi ga vidio kako je uredan, kako je lijepo učen. I sada ja gledam ova dva svjedočanstva. Ova prvi profesor kaže da je tako skromno živio, da je to sobičak nekak. I kaže zatvorio i bio je u zatvoru za vrijeme komunizma. I danas kada ljudi govore, ma kaže, lijepo je bilo Za vrijeme komunizma Ovaj profesor kaže, ne znam ni jednog alima Od 45. do 75. Da je vrijedio kod nas Kao ulema, u našoj generaciji Da nije bio u zatvor Eto kako je nama valjao taj period I što je najgore, kaže Vrati se ljudi iz zatvora Subhanallah svjedočanstvo Kaže, vrati se iz zatvora Profesor, onaj na šariatskoj sudaškoj školi U nivou profesora, doktora danas Ne može ništa da radi Ne daju mu ništa da radi To je takozvano uskračivanje onih građanskih prava. Nema očega ni porod svoju sljedeći par godina da hrata. I zato, gledajte, onaj hadis Rasulullaha kojeg bilježi muslim. Kom je na dženazu, kaže Rasulullaha, dođe sto ljudi muslimana. Sto ljudi muslimana. Allah će da nam oni budu zagovornici na sudnjem danu. Gradite svoje relacije s onim ljudima kojima ćete vi biti svjedoci i koji će vama biti svjedoci u dobru. Kaže Haradjeva mahu bilal. Rasulullah s.a.v. Isa je izašao i sa je bio bilal. I to je nešto što je bitno. Kaže Rasulullah. Vahidun šeitanum. Jedan je šeitan. Isnani šeitanani. Dvojica su dva šeitan. Salatetun rekvun. Kaže trojica su skupina. Wa iza kuntum erba'a fa emiru alaikum a hadakum. A kada vas je četverca, nek se jedan pita. Dogovorite se vas četverca koga ćete na tom put pita. I bih gotovo nema, Nema Resulullah s.a. da rijerak je izlazio sam. Rijedka je situacija. Ima jedna situacija koja se sada sjeća kada je neveće Hazretja Iša primijetla da ga nema. Tada je izašao sam. Kaže, misle Hazretja Iša, kaže, u srce mi je šeitan dao da ni otišao kod drugi hanumi. Pa sam izašla sa njim i vidjela za njim i kaže, vidjela sam gdje je otišao na mezarje mezari, medijansko mezari, da uči dovu za šehide koji je spresel. Subhanallah. Znači, izašao je sa njim, je bio bilan. Feldanne ennehu le mi Pa je pomislio kako niješu da svi čuli. I to je danas, onaj, vrlo bitno. Imate bitne stvari u životu. Koje, nežalost, ljudi nisu čuli. U momentu kada to čuju. Kur'an. Gospodar nam Kur'anu kaže Ja lejteni lem ettehi fulanen halila. Reći će onaj koji čiču džahennem. Gospodaru, da Bog do nisam i tog za bliskog prijatelja uzam jer informacije koje dobijaš dobijaš od bliskog prijatelja. I kako ti on da, tako ćeš i postupiti. I zato Resulullah sallallahu alajhi wasallam kaže, čovjek je na vjeri svoga bliskog prijatelja. Pa jedan od vas neka gleda s kim se druži. Pa je onda vaadahun, pa je onda savito držao vas ženama. Wa amara hun bis sadaq, ina redim je dajte sadak. Fa jalat al-mara tutqi al pa su žene davale od sebe sadaku koji je bilal poput prstenja, poput naučnica već šta su imale od, od onoga novca u to vrijeme srebrnog i zlatnog bilal bi to uzimao i nosio bi u bejtul mal nosio da se podijeli fukar ovaj hadis kada posmatrate sve što se dešava u našoj društv tri su nivoa problema Prvi nivo je neznanja. Imamo problem neznanja. Danas ljudi koji Allahu na sreću padaju i znaju da se u predajama kaže liječite svoje bolesne sadahome. Vjeruju da ih nešto drugo liječi. Problem neznanja. Drugi nivo problema Ima mnogo nas koji nešto znamo ali to slabo razumijem. Znači imam nivo znanja na nivou znanja smo tanki. Idemo sljedeći nivo Subhanallah. Nivou razumijevanja. Na tom nivou ti štitiš ono što znaš pravilnim razumijevanjem. I zbog toga uvijek kaže pogledaj ka sahabe Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam. Kad je njih odgajao Rasulullah, jedan od glavni smisao naših dolazaka ovdje mora biti upravo to. Ovaj ambijent u kojem smo mi. Pazite, prije par dana vidim Jedna od najvećih bašći koje su ovako ovdje u Sarajni, tu gore na Vrbaniši, jedna je Hanuma uzijela od svog imjetka i ovako falat. Žena, čestita muslima. Ja sam siguran, ja joj nisam znao im, dok nisam vidio Zeka izvada gde je na nju upisan. Ja sam siguran da Haman niko od nas ne zna. 99,9% nas, muslimana, bošnjaka, ne zna da je ona ostavljena na stotine kvadrata pašća ovdje u starom gradu. Zna, ona zna da je to sebi nahiret poslala. Na jednoj dženazi prije par dana, tetka jedna babna je presala, kaže mi onu poznatu izreku, kada su pitali ashaba zašto mi prezirjemo smrt, on oni mi odgovorio jer gradite dunjavuka rušite ahiret. Čovjek ne voli da se presali iz onoga što je sagrađeno u ono što je srušeno. Mi gradimo ahiret na ovaj način. Tražijeći znanje, mi tražijeći znanje mi gradimo ahiret. Druga stvar, pokušavamo to znanje kojima nas se gospodar počastio da ga razumijemo. Da ja znam da moj bračni odnos nije samo odnos između muškarca i žene, nego je odnos između muslimana i muslimanki, između mumina i muminki. To je nivo razumijevanja, to nije... To nije nivo samoznanja. Ja znam da je prvo što će me gospodar pitati moja porodica. Kada sam im dolazio, kada sam im odlazio? Jer mi bilo bitno ovo ili ono? Jesam nim odvajao vremena koliko je trebao? To je prvo što ću biti pitat. Znanje o tome. Razumijevanje toga jeste da, da uvidim te stvari. Da ih vidimo nakve kako ješu. Zato je odane dove gospodaru počasti nas da vidimo istinu kakva jeste i da je slijedimo. I sačuvaj nas od toga Da, nevdje imo istin. Ljudi nevdje. Pa ljudi, mi smo se mogli roditi na, na milijardu strana svijeta. Mogućemo se roditi kao to vera kao oni koji robuju krv. pa oni koji kažu da umjesto da je jedan gospodar, kažu da je dvoja. Mogući se roditi. Allah, mene i tebe je počastio. Rodili se u finim muslimanskim porodcam. Pa nam rodite da li lijepa imena. Pa i živimo u čašiji gdje imamo na stotine džamija. Pa možemo učit Kur'an gdje god hoće. Niko te neće kazniti za To nivo razumijevanja. Nivo znanja, nivo razumijevanja. Treći nivo. I uvijek, ako gledate, alhamdulillah, puno ljudi zna. Manji broj ljudi razumije. A najmanji broj ljudi primjenije. Nemojte, naša druženja sa hadisima Rasulullah s.a.v. Ovdje su moje i tvoje sredstvo, moj i tvoj put, moj i tvoj most, najprije do ljubavi prema dragom gospodaru koji nas je počastio Muhammedom s.a.v i ako to ne gradimo, onda je dolazak ovdje besmisla druga stvar jačamo svoju vezu sa Rasulullahom donosjeći salavate na njega, meni je drago prošli pri, ovaj prije Ramazana na druženje, pa mi kažu onaj zadatak imali smo da donesimo 100 salavata na Rasulullah i more mi ljudi kaže, kaže mi smo unutra. čak ljudi koji ne žive žive 2,5 hiljade kilometara odavdje 3 hiljade, kažu 100 salavata sinuca, pazite, ovo je ovo čpeda. Dan kada se naša djela izlaze pred gospodara. Dan kada treba najviše salavata na Resulullaha danost. Ali imate, imate na desetine hiljada ljudi na, na, na, na, na besmislenim mjestima. I zbog toga jedan stih. Oni koji mogu neka ga zapamte. Men nasu. Nisu ljudi. Siwa osim one skupine koje je Allah spoznal. Osim one skupine koje je Allah spoznal. Sve mimo toga je rulet. Men nas su sva pauni naratuk. Niko nije insan ako nije Allaha spos. Pa čerije, koja je razlog što bi I jedeš i piješ i i da ne govorimo dalje. Koja je razlog? I zbog toga pokušajte ako Bog da da do sljedećeg četvrtka, ne možete da da barem jedno unesiete, da donesete selavate na Rasulullah. Sjetite se ovog hadisa, Rasulullah i sabi to Pa im je naredio sadako. On nije to samo za žene, on je naređivao i muškarci. Subhanallah. Šta je, meni je uvijek dodirni, to stalno ponavlja. Kada su Rasulullahu rekli da je preselila žena koja je vodla brigu o džami, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, što me niste obavijestili da je presela, Kaže, nismo te htjeli uznemirt. Kaže, rijetko kad se Rasulullah ljutio, a tad ja se naljutio to su bile hanume toga vremena to su bile sestre toga vremena to su bile majke toga vremena mi moramo nastojati svi zajedno i da našim sestrama, i da našim majkama i da našim kćarima i da našim nanama da našim unučarima ako nas Allah počasti, čovjek onako kako imaš 5 dnevni namaza, tako živiš na Dunjalgu rodiš se imaš roditelje, je li tako? je li tako? imaš subhanallah, ili kad nisam pomislio koji je nimet da nisam se zateko u onome domu za nezbrinutu djecu Allah te izveo izutrobe tvoje majke, počastio te porodca živiš kao i kindija imaš svoje roditelje ilhamdulillah, dosta ljudi dočekaj svoju dedu i nami ili tako? imaš dedu i nanu, imaš svoje roditelje, imaš svoju generaciju ako Allah počasti imaćeš svoje vlade i ako te još više počastiš imaćeš svoje unuke nemajše teravije te dvije Malo ljudi koji dočekaju više. I zbog toga se spominje da je Resulullah rekao zaista će jedan od vas dati iskreno sadaku koja je kaže malo pa će doći na sudnijem dama. Doće kad će ga kao brdo uhud velika kako trebevi čvrt velika. Kaže gospodar će mu to uveći. Nastojimo salavate na Resulullah ovoj herti i nastavimo da damo sad ako odvojimo od sebe, jer onaj ko ne odvoji od sebe takva osoba ne liječi svoje srce prije nego što proučimo dovolj meni je želja, ne znam moće da biti dovoljno habze ovi su ahbavi pripremili odavno od, od Ramazana da vam danim neku hediju ne mogu ja sad svakome od vas dati po knjigu to mi je skupo, nemam ja toliko nemam. ali ovaj, u toku mjeseca Ramazana smo onaj sa ahbabama organizirali na radiju bilo smo Osiro Rasulullah sallallahu alejhi ve u 29 epizoda prošle. I onaj ako mogu da svičete, ja se nadam da će moći biti ako ne bude onda ćemo donijeti sljedeći put još. Ovaj svičete do po jedan primjerak toga. Naći 9 dana kojima i je, ja sam mnogima baba obećao. Oni kažu imali a ja kažem ima sačka da da, da napravim. Tu se malo vač srca baba ama, i on on što je organizirao. Hvala dragom gospodaru, pa što ako bude da proučimo do? Ona je to dobro tamo tamo na vratima, Ja molim gospodara da nas počasti da budem odani koji šire, šire stanje. Odani koji vole Rasulullaha sallallahu alaihi sallam koji nastoje da prenesu ljubav prema Rasulullahu sallallahu alaihi sallamu. Euzubillah i nešaytanirajim, bismillahirrahmanirahim, alhamdulillahi, wa kefao, salatu wassalamu ala sīdina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafavoh. Gospodaru, naš počasti nasa, nemoj nas ponist. Gospodaru, našo prost nam grije, nemoj nas kazn. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakoga dijela koje približava džehennem. Gospodaru naš salavat i selam tvoj neka je na tvojeg miljenika Muhammera sallallahu aleyhi ve sellem. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš svakim dobrom novom i na budućem svijetu. Gospodaru naš, počasti na srcima koja na tebe misli, počasti nas rukama koji za tvoju vjeru radi, počasti nas plemenitim mislima i počasti nas da razumijemo stvari onakve kakve one jesu. Gospodar naš, molimo te da oprostiš nama. Gospodaru naš molimo te da oprostiš nama Gospodaru naš molimo te da oprostiš nama i roditeljima našima Gospodaru našo oprosti svima koji su prije nas nosili bajrak islama I počasti časti nas danosimo do staerva Njihova Bajrak islama. Gospodaru naš nijedno dijelo nije malo ako ga ti primiš Pa molimo te da primiš naša dobra djela Gospodaru naš jedno dijelo nije malo ako ga ti primiš Pa te molimo da primiš naša dobra djela Gospodaru naš nijedno dijelo nije velko Ako ga ti odbiješ pa te molimo nemoj odpiti naša dobra djela Gospodaru naš, tvoj pegambe je rekao dajte jedni drugima poklone, voljećete se. Pa nas počasti da dajemo jedni drugima poklone kako bi se još više voljeli. Gospodaru naš, прости nama i roditeljima našim i прости umetu Muhameda sallallahu alejhi ve Gospodaru naš, podari bereket umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru naš, zaštiti živote umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Počasti nas da radimo za tvoju vjeru i da uzdižemo tvoju riječ. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatih.